olagliga transporter och tveksamma personalupplägg. Och på parkeringsplatserna chaufförer som bor månader i sina lastbilshyttar och använder diket som toalett. Kaliber om priset för de billiga transporterna. på en ödslig parkeringsplats utanför en större stad i södra Sverige träffar vi en rumänsk rumänskille i 25 årsåldern Vi kan kalla honom för Kosta. Han står utanför sin lastbil och röker och har motorn igång för att få lite värme i bilen. The big company, the transport company, logistic, expedition company. They they try to cheat The, the, the drivers, företagen utnyttjar oss chaufförer, säger han. Men varför kör ni då? Frågar jag. Because the people don't have uh, the second option. They can't find the, the, the solution to be to the level to survive. Det är för att de inte har något annat alternativ, säger kosten De kämpar för att överleva. Många av oss skulle ha varit arbetslösa hemma, säger han. Och om vi mot förmodan skulle hitta ett jobb, är lönen ändå så låg att den inte går att leva på. You can make nothing in our country because in our country the the, the salary for one month with this money you can survive. Under de månader som Kostel att så bor han jämt i sin lastbil Och dusch och toalett har han sällan tillgång till. If I don't accept the the terms conditions, okay, they fire me. Och vi kan återvända till vårt land, för hela ekonomiska situationen i den this moment. Villkoren är som de är, i Kostel. Och om jag inte accepterar dem, då får jag sparken. Och den ekonomiska situationen i Rumänien gör att jag inte kan återvända hem. Och jag tror att det kommer bli ännu sämre i framtiden, säger han... För just nu är det så många unga som avbryter sina studier och lämnar landet för att arbeta som chaufförer. I think the future blir harder för oss. because uh, everybody its the entire attention is now is for truck drivers. So many people, young people come to work in Europe here in Sweden, Norway. They give up for the school to come to work in där. the the, the trailer. Let me ask you would it be okay if we check how you live in the truck? Yeah. Yeah. Yeah. Ytten är några kvadratmeter stor och bakom sätena finns en smal bädd. The entire time we we stay in the truck. Det är här som kostel jobbar, äter och sover större delen av året. Maten lagar den på en gasolbrännare. Det är som att vara i helvetet, säger Kostel. Och varje gång jag är hemma tänker jag att jag inte kan fortsätta leva så här. Men jag kommer alltid tillbaka. För det går inte att stanna kvar när man inte har något annat sätt att överleva på. För you know, The i the här situationen is, is the king. <laughs> For our lives. Kostel kör i Sverige- men han är anställd i ett bemanningsbolag som är registrerat i ett annat EU-land. Exakt vilken lön har vill han inte berätta- men han säger att hans utgifter i Sverige ligger på drygt 4 000 kronor i månaden- och att det är mer än hälften av vad han tjänar. Det blir lite pengar över varje månad att skicka hem- men egentligen inte tillräckligt, säger han. Det är svårt, men var kan jag vända mig med allt det här? All det har skrivit spaltmeter om den svenska åkerinäringens kris. Åkeriföretagens intresseorganisationer talar om osund och ofta olaglig konkurrens från utländska företag. Facket pratar om lönedumpning och om svenska jobb som går förlorade. Och inom den svenska chaufförskåren så verkar alla prata om dem. De nya chaufförerna. De tar ju våra jobb. Ja men nog är man orolig för framtiden. Man blir så arg. Okej, om de kommer hit och får samma lön som en svensk chaufför. Ja men om du märker att de tar ditt jobb så blir väl du också arg när det går för långt. Men det är ju inte deras fel, det är ju de som driver som ser till att det blir som det blir Får fråga, ni svenska chaufförer som är ute och kör, pratar ni någon gång med de här. De, de som kommer hit från andra länder? Snackar ni någonting med dem? Nej, det gör man faktiskt inte. Men vi bestämmer oss för att göra det. Vi gör oss ut på en resa genom södra Sverige och besöker lastbilsparkeringar i och omkring Helsingborg, Varberg, Jönköping, Göteborg och Stockholm för att se verkligheten bakom den här debatten. Jag tror det står en lastbil där den här... Källmacken, eller vad? Ja, vi kan ju kolla med den. Vi vill ta reda på vilka det egentligen är som sitter bakom ratten. Vi åker runt på kvällar i hamnar och industriområden, på uppställningsplatser vid bensinmacker. Vadå ska gå ut? Vi rör oss på tättpackade lastbilsparkeringar, där chaufförer i alla åldrar sitter vid klappbord och lagar mat på stormkör. Vi knackar på lastbilshyttar och letar efter folk och prata med. But if vi träffar chaufförer från Rumänien, Makedonien, Polen och Baltikum. Lituania, ja. Ja. Oh. Och ofta pratar de öppet innan vi tar fram mikrofonen. Men blir mer tillbakadragna när vi ber att få göra en intervju. En chaufför säger att han egentligen vill prata med oss. Men att han tror att vi är utsänd av hans arbetsgivare. Men ett 20-tal får vi i alla fall möjlighet att prata med och ställa frågor till. Några säger att de är här frivilligt, att de är nöjda med sina villkor. Men många berättar att de flyttar den ekonomiska krisen och arbetslösheten i sina hemländer- och att de inte har så många andra val än att acceptera de löner och villkor de blir erbjudna. Antingen är det chaufförsjobbet eller så får de och deras familjer svälta- Annars skulle de aldrig jobba under de här förhållandena. Vi träffar chaufförer som berättar att de eller kollegor till dem har tvingats köra olagligt långa sträckor utan att vila. No no. No, no sleep. no Och att fiffla med lastbilens färdskrivare för att polisen inte ska upptäcka det. Ingen av dem vi pratar med är anställd i Sverige. Även om många har jobbat här i månader, ibland år. De är antingen anlitade via utländska bemanningsföretag, eller så har de egna företag registrerade i sitt hemland och skickar fakturor till den de arbetar för. Exakt hur mycket de tjänar är bara ett fåtal som berättar för oss, och där varierar siffrorna stort. Någon berättar att han under en bra månad med många körningar kan få ihop 17 000. Men vi träffar också chaufförer som tjänar betydligt mindre. 10 000, 8 000 och som lägst 6 500 kronor i månaden. Och det talas om chaufförer som tjänar så lite som 4 000. Alla sitter i utlandsregistrerade bilar. Även de som säger att de kör svensk inrikes trafik för svenska åkerier. No no <laughs> Ofta får de betalt efter prestation. Ju längre sträckor som körs, desto mer tjänar de. Det är många problem there are many problems so what, we, we don't like it. En av de som är anlitad på det här sättet är en chaufför som vi kan kalla för Julian Han säger att det finns många problem många saker han och hans kollegor inte gillar men att de ändå väljer att stanna kvar för pengarnas skull I don't like den situation but I choose I stay because because I because I need money det är sen kväll och på asfalten står det 30 tal lastbilar med registreringsskyltar från Bulgarien, Lettland och Ungern. Det luktar starkt av urin och i buskagen runt omkring fladdrar toa Julian säger att han arbetar för ett svenskt åkeri. Men han får inte betalt för sina arbetstimmar utan per kilometer han kör. När han utför annat arbete eller som nu väntar på att få lasta, då får han inte heller något betalt. Julian berättar att livet här är svårt, särskilt på vintern. Då får han sova med mycket kläder- och han har svårt att sköta hygienen. Han visar oss en plastdunk med vatten. Nu har jag vatten här, säger han- så jag kan hålla mig ren. Men på vintern är vattnet fruset- så då går det inte att tvätta sig. Men sådana är villkoren, säger han. Och jag får välja mellan att stå ut med dem eller åka hem. If I don't like it, the condition, no. mm. För en But tid sen berättar Julian, mådan så dåligt att han hade svårt att röra på sig. Yes, yes, yes. And I stay one hour towards and I think what I, what I must do, what I must do. I call my brother, I call my nephew, I call uh, friend. What did the company säger to you if you are sick kan you. We don't, about this. you can. We, don't, we don't discuss about this. Jag försökte ringa till min familj och till mina vänner, säger Julian. Med företaget diskuterar jag inte sånt här. Och när jag är sjuk så står jag stilla, så då får jag inget betalt. They don't pay. Because it. That, that's all the condition. If uh, I, I taught you. I, I tell you again. Mm -hmm if we want work okay we we'll work if we don't want work in this condition we we'll go home. om man anställer eh, människor som ska arbeta för sig på villkor där de inte får Ordentligt betalt, alltså man har inte en ordentlig lön som man kan leva på. Man har odrägliga förhållanden där man får bo i sin lastbil, man får laga mat på flaket och man får uträtta sina behov i diket intill. Och man har ingen möjlighet att duscha, man har inga pengar. Eh, vad, vad kallar vi det om inte en slags människohandel? Håkan Karlsson är kommissarie på polismyndigheten i Västra Götaland och leder ett EU-projekt som går ut på att förebygga stölder från lastbilstransporter. Jag har varit ute och tittat och sett hur de lever och det, det är beklämmande att se ibland. Mycket handlar om att den organiserade brottsligheten i allt större utsträckning riktar in sig på transportstölder, säger Håkan Karlsson. Men det handlar också om att företagen som beställer transporter inte vill betala för säkerhet och att utblottade chaufförer ser tillfället att ryga ut sin dåliga månadslön. Jag kan ha en viss förståelse för det, för kan man inte leva på sin lön, man har en familj att försörja och man ser att det finns så mycket som man då kan hjälpa till med den här försörjningen så kan det ju vara så att man tar den chansen och jag kan ha viss förståelse för det. Men grundproblemet är ju faktiskt att de inte får ordentligt betalt så man kan leva på sin lön. Bara sen förra året har antalet stölder från tunga transporter ökat med 14 procent, berättar Håkan Karlsson. Och enligt en rapport som studenter från Handelshögskolan gjort i samarbete med Sveriges åkeriföretag och polisen i Västra Götaland så stals under 2011 7,1 miljoner liter diesel i Sverige. Och det är ju så att en svensk... Chaufför, han har ofta ett dieselkort eller ett bränslekort och det tankar han på. Många utländska chaufförer de har en kassa istället som de ska använda till diesel. Och det är klart, kan man då komma över diesel på något annat sätt, så har man ju sparat pengar då som man har i den här kassa. Så det ger utrymme för en massa oegentligheter och brott. Och nästan alla chaufförer vi pratar med beskriver just det här att det är väldigt vanligt med stölder av gods och diesel- och att de inte har råd att stå på säkra parkeringsplatser. Vi får också höra att chaufförer kan bli personligen ersättningsskyldiga- om det till exempel försvinner diesel- eller om det blir skador på lastbilen. Flera berättar att de numera måste parkera med tanklocket mot en vägg- eftersom risken annars är överhängande att diesel försvinner. Vi hade på vår parkering här för en vecka sedan- blev av med... 12-1300 liter diesel. Vi är ett industriområde i Göteborg. Och åkare Martin Eriksson rattar in sin dragbil på en inhägnad parkeringsplats. Priset på diesel vet jag om att vi som svenskar skulle kunna få köpa den för 6 kronor liter. Men nej, ska vi behöva hålla på och fuska med det träsket också då för att kunna hålla på och fortsätta vår verksamhet. Då ska vi nog lägga av. Eller då ska vi lägga av. Martin är 35 år gammal och har kört lastbil sen slutet på 90-talet. Han är delägare i ett litet familjedrivet åkeri- med tre anställda som har lön enligt kollektivavtalet. Men nu överväger de att lägga ner, säger han- för det är jämt att företaget går runt. Konkurrensen från utlandet eh, har blivit för hård. Det det handlar om, berättar Martin- är att allt fler av logistikföretagen, speditörerna- använder sig av utländska åkerier- eller av svenska åkerier med utlandsregistrerade bilar. Och deras priser går inte att konkurrera med. Hade det varit på lika villkor så hade det väl varit en helt annan grej. Va? Men nu är det ju inte på lika villkor längre för att de, de håller sig inte till lagliga kvoten som de får att köra många av dem. Utan det finns bilar som stannar hur länge som helst i Sverige. Hur vet du det här? Vi hämtar och lämnar på samma ställen som de gör och vi ser ju hela tiden samma bilar återkommande. Och det är, mestadels är det från öst, östländerna. Det är det det är. Bara ta ut den så har jag slutat för dagen. En lastbil från ett annat EU-land som kör in i Sverige får under en begränsad period köra inrikes trafik, så kallat kabotage. Grundregeln är att en max får köra tre last med gods under en vecka. Sen måste han lämna landet. Barbo Jönsson är chefsjurist på polisen i Västra Götaland. Följer man inte de reglerna så kan man ju då döma sitt straff och det är böter. Barbo Jönsson har precis sammanställt en utredning om utlandsregistrerade lastbilar som kör inrikes trafik olagligt i Sverige. Enligt henne så är polisens möjligheter att kontrollera den här trafiken försvinnande små. Det intressanta är ju då att EU när de skrev förordningen här har väldigt detaljerade regler om vilken typ av dokumentation det är som ska finnas. Och hade den dokumentationen funnits tillgänglig så hade vi väldigt enkelt kunnat konstatera att det här är en helt okej okay kapitalkörning, eller det här är en, en, en, en, en körning som bryter mot reglerna. Men det finns inga krav i EU-förordningen på att den här dokumentationen ska finnas i bilen. AI föraren behöver inte ha dokumenten till hands. Det räcker med att de finns hos åkeriföretaget. Och när åkeriet ligger utomlands så måste den svenska polisen ta hjälp av myndigheterna där för att få tag på dokumenten. Och då fungerar inte det så där väldigt bra med tanke på att normerna för åklagarna för att begära rättslig hjälp i ett annat land är att ja, du i princip kan förvänta dig fängelse. Och det betyder ju då att... De begär inte rättslig hjälp i de här ärendena eftersom de bara är böter i straffskalan. Men borde inte polisen då kunna stoppa bilen tills de här dokumenten kommer fram? Vi har ju en rätt idag att förbjuda fortsatt färd. Men vi har ingen rätt att se till att detta verkligen blir så. Det vill säga vi har ingen rätt att med tvång hålla kvar dem. Vi kan säga att du får inte fortsätta köra. Nej, nej, säger de och sen kör de i alla fall. Och om bilen stoppas igen då? Vad händer då? Då säger vi, ja, men ajabaja vi sa ju till dig att du inte fick lov att köra. Och så säger vi att nu har du brutit mot myndighetsbud och så kan vi då möjligtvis rubricera upp det- men vi har fortfarande inte någon rätt att hålla kvar bilen. Och med största sannolikhet lär han inte bli varken anhållande eller häktad eller någonting sånt- för att han har kört vidare med sin bil. Barbara Jönsson vill inte spekulera i hur omfattande den olagliga trafiken är. Men att den förekommer, det är hon säker på. Ja, det kan man nog lugnt säga. Det handlar ju bara om att titta på antalet rapporter som polisen upprättar- och där vi alltså kan se att det med mycket, mycket stor sannolikhet är brott mot kapitagreglerna. Men vi kommer inte hela vägen fram för vi får inte fram bevisningen. Och enligt åkaren Martin Eriksson så har den okontrollerade kabotagetrafiken lett till att han fått konkurrenter som är omöjliga att matcha. De kan ju slippa undan mycket skatter, vägavgifter och skatter överlag, så Så de har mycket, mycket billigare kostnadsläge. Kollar man bara på förra året är så vi har vi alla tappat någonstans runt 70% av våra jobb till utländska åkerier. Det, det går inte att konkurrera på lika villkor överhuvudtaget. Kaliber har pratat med flera andra svenska åkare, totalt 15 stycken, som har samma bild av situationen. Det låga prisläget och den hårda konkurrensen från utlandet gör att det bara finns två sätt att överleva. Att gå över till specialtransport- eller att själv ta in billig bemanning. Flera berättar att de blivit direkt uppmanade av speditörer, alltså de som köper transporterna, att ta in utländska chaufförer för att få behålla sina kontrakt. En av dem är Martin Eriksson. Vi skulle sätta in rumänska förare som de kände till liksom och kunde hjälpa till att skaffa fram. Och det var väl mer eller mindre ett krav för att vi skulle kunna gå ner ännu mer i pris. Varför gjorde du inte det? Nej, som sagt det är just det där att eh, kan vi inte jobba på en svensk marknad i Sverige med kollektivavtaliga löner, då ska vi inte hålla på. Och jag är öppen för att eh, åkerier tar in polacker och bulgarer till exempel och jobba här. Vi behöver eh, egentligen utländsk arbetskraft också, men de ska fasen med att ha bra betalt också. De ska ha en rättvis lön, för de gör faktiskt samma jobb som vi många gånger. Och Men det finns svenska åkeriföretag som menar att billig utländsk arbetskraft är helt nödvändig för att klara sig i konkurrensen. Skulle inte vi ha den utländska arbetskraften så hade inte åkeriet funnits överhuvudtaget i Sverige. Utan då hade, hade det tagits över av utländska bilar med utländska chaufförer. Yvonne Andreasson är vd för ett av Sveriges största åkeriföretag- Andreas Sons i väddege som hon driver tillsammans med sin man Karl-Erik. Den kostnadsbilden som de utländska åkerierna kan presentera- det är ju det vi ska slåss emot och kämpa mot. Och det är klart det är inte så enkelt då. Mm. Hur har ni klarat det så bra då? Bland annat genom att vi då har, när vi har expanderat- så har vi ju valt att köpa tjänsten ifrån fria företagare- istället för anställda. De fria företagare Karl-Erik pratar om- är chaufförer med egna företag- de flesta registrerade utomlands och då vanligtvis i Polen. Hur kommer det sig att det blir billigare? Ja, det får du fråga dem. Men inte för att som fri företag så sätter du din egen prisbild på vad du vill säga din tjänst för. Men upplägget med utländska enmansföretagare är starkt ifrågasatt av Skatteverket som nyligen har granskat flera svenska åkeriföretagspersonalupplägg. Och där har vi sett att det är stora brister. Pia Bergman leder Skatteverkets granskning av organiserad brottslighet och svart arbetskraft. Och enligt henne är många av de utländska chaufförer som anlitats som egenföretagare av svenska åkerier i själva verket att betrakta som anställda. Eftersom de bedriver all sin verksamhet i Sverige utan att ha något företag här. Och har de någon i hemlandet så är det någon firma som ligger på vilande just nu i sådana fall. För man är fullt upptagen med att jobba åt de svenska åkerierna. Och då har vi sagt att då är man att betrakta som anställd, det vill säga det åkeriet som har köpt upp de här arbetstagarna som vi betraktar dem som. Blir då ansvarig för socialavgifterna på dem och skulle också innehålla skatt i väldigt många fall för dem. Och Andreasons åkeri blev för några år sedan tvungna att betala tiotusentals kronor i arbetsgivaravgifter och sociala avgifter till Skatteverket av just den här anledningen. Men har ändå valt att hålla fast vid upplägget med utlandsregistrerade egenföretag. Och nu har företaget återigen hamnat i en twist rörande sitt personalupplägg. Radoslav Roskovski kom till Sverige för lite mer än två år sedan och såg då väldigt ljus på tillvaron, berättar han. För han trodde att han hade fått en anställning på Andreasons åkeri. Krysägudnja, mm, jag torkas av en vedige. Det första som hände, berättar Radoslav, var att han fick en körning till Norge. Och det var ingen som bekymrade sig om att upprätta ett kontrakt. Men efter körningen till Norge, berättar han, så fick han veta att det inte var fråga om att han skulle bli anställd. Han var tvungen att registrera en egen firma i Polen för att få ut några pengar. Och större delen av hans betalning skulle inte baseras på timmarna han jobbade, utan på antalet kilometer han körde. Den tid som han lastade väntade på gods eller reparerade lastbilen. Det var gratis arbetstid, säger han. För oss är det ganska klart och tydligt att han har varit egenföretagare från början. Yvonne Andreasson igen. När han ringde och frågade om han kunde få jobb så fick han veta alla premisser- att vi inte anställer utan att vi köper bara tjänster för egenföretagare. Själv kräver Radoslav att han ska få betalt för alla timmar han har arbetat. Inte bara för kilometrarna han kört. Och driver nu ett ärende mot Andreasons i tingsrätten. Carl-Erik Andreasson. Men nu har vi olika uppfattningar och det ska ju gå till tingsrätten. Så får tingsrätten bedöma det. Så vi, vi väntar med uttalet mm. efter dom på detta här. Okay. Och er uppfattning är att han skulle ha betalt per mil? Vi har, varit, vi har gjort en avtal med han. Ska du få betalt på mig? För så är avtalet, ja. Nej, det får ju inte gå ut en ersättning som, som bygger på en prestation på antal körda mil. Det står i strid med lagstiftningen. Thomas Morell sitter i expertgruppen för kör- och vilotid och på Sveriges hokeriföretag, där Andreasons sockeri är medlemmar. Och han tar starkt avstånd från upplägget med milersättning till chaufförer. Eftersom det finns en EU-förordning som förbjuder företag att ersätta chaufförer på ett sätt som gör att de frestas att bryta mot trafikregler. Så det spelar ingen roll om det är en egenföretagare eller om det är en anställd eller någonting sånt? Nej, alltså den som sitter bakom ratten han påverkas ju ändå av det här så att säga och jag blir stressad. Mm. Att, att jag måste hinna med det här för att jag ska få ersättningen sen om du är egenföretagare eller om du är chaufför. Det är ointressant i det fallet egentligen. Ett av era medlemsföretag ersätter chaufförer på det här sättet. Hur ser du på det? Ja, det är ju inte alls bra om vi har ett medlemsföretag som ersätter chaufförer på det här viset. Så att det är ju i så fall inte alls i förenlighet med de värderingar som Säjssåkeriföretag för står för. Karl-Erik Andreasson igen. Ja, så har vi inte uppfattat det heller. I så fall får vi väl ändra på det om det är fel i så fall. Men det får vi väl se i så fall. Starta. Vi är tillbaka i Kostels lastbilshytt- som han beskriver både som sin födkrok och sitt fängelse. För han är inte här frivilligt, säger han. Han tar fram ett kort och visar mig. With me a with her. Det här är min fru, säger Kostel. Han berättar att de vill ha barn- men att det inte går eftersom han är tvungen att arbeta utomlands- han önskar att han kunde tjäna mer och kunna komma hem till henne oftare, men säger att han sitter i händerna på företaget han jobbar för. They. The Where is the, the poor people. Så so vi to. I think, to them. De försöker hitta fattiga länder med fattiga människor för att utnyttja dem, säger Kostel. Det är vi som kör varorna så att de kan tjäna pengar. Det gör mig arg, säger han, men jag har inte makten att göra något åt det. Jag är ett främmande land, så jag är ingenstans att vända mig. Of course, I make me angry, but I don't have any power. I'm sure about that. And the first one, I'm not in my country to to go somewhere, you know, to to try to do something. I'm in a strange country, so. Also stranger. Martin Eriksson-sockerigård på knäna. Man säger att han hellre ligger ner än att ta in billig bemanning från utlandet. Nej, jag tycker det är inte riktigt ja, efter svenska modellen rätt sätt att jobba. Julian som snart ska gå lägga sig i sin lastbilshytt för att sova, ler när den svenska modellen kommer på tal. Nu Numera är det det här som är den svenska modellen, säger Julian. It's now, Swedish model. it's not ten years before really. model. But now that is many company, not only this. Kaliber är slut. Nästa vecka hör vi om det här. This is offshore, this is money placements, this is uh, microcredits, this is everything. Jag tror att de har lyft 2 miljoner problem utan att skatta för det. Är det så att ni tar pengar och slussar dem till utländska investeringsbolag för att få komma åt pengar utan att skatta för dem. Svar nej. I would attack if I can find and attack you on one line.